بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى انسايكم لشتى سوره الليل کې جداي ده عملونو چې اخيدي جدا شوې عملونه جدا جدا شو عمل يوشان ته ندي تفصيل به کوي والليلی اذا یوشا غوازشپا کله چې پټکی مخلوقات او النهار اذا تجلا او غواز دروازه کله چې روخانه کی مخلوقات او یا روخانه شی پخپلنګ سمره فرق ده داغه زې دچا دا اعمال لشبې پښانتی دي دچا اعمال د ورځې کوشان وَمَا خَلَقَتْ ذَكَرَ وَالْعُنْسَا او هغه چل پیدا کری دي ناری ناو زنانا دی کسو مرا فرق دی دا پس گوا دی اِنَّا سَعَيَكُمْ لَشَتَّا جبی شکاستا سُعَامَ الْقِسْمَا قِسَمْ دَي فَأَمَّا فا مَنْ أَعْتَا پس حَسُوکو چِمَالِ وَرْكَو دَا اللَّهَ والتقام أو زاني باجك وصدق بالحسن او تصدیق هو ده كلمه ده توحيد ده عمال صالحه ده فسنو يسروه لليسره نيقنن كمان اما بلهغا ک بخلی وکوو مالیور نه ورنکو و او ځانه به پرواو ګو چې ز اجت شته نو و دسونه او تزیبه و کوو د کلتهدو او ي رو ل لو او سره نقیینمونږ بااسانه کو د لره لار چلیر سخته دی او وما یغنی عنه مالوه ازا ترد دا بچ با نکی دل ردامال ددو کلچه اغورزی کی اغا کند دی دا جہنم تا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شکا زمونگ پا زیمہ بانده لار خودل دی اغا مونگو خوا الہمہا فجورها و وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى او بیشک خاص منگل اختیار ده داخرتهم د دا دنیاهم فَأَنْزَرْتُكُمْ نَارَنْتَ لَزَّا پس امیروا لے تاسودا غیورنا چی لنبیوی لا يسلاها اِلَّا الْأَشْقَ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا نَبَ داخلی گی دیتا مګ صرف اغ انتهاییي بد بختهغا چې د روجن کړی د قرآ او مخې ناړول او دی اویجن نه اتقل لې او یقین بچ بکلی شي ددي جهننم نه اغ انتهایی پر زګاره الذي یو تی مع لهو یا تذککه هغه چې خپل مال ورکي خوځ پا کوي قوما له حدن عنده من نعمه تجزا او نوې په هیڅ د اچاد پار په پا بدوند سه احسان چې دا ری بدله کول شي نه الا ابتغاء وجه ربي الاعلا صرف د طلب د رضا د خپل رب د پاره چې وچت دي مقصده ورزي ولا صا و او زردځ چې دې ورزاشي د